Ви і на цьому закриємо тему. Чого мовчиш, макогон? Гаркнув несподівано Рудик. Ти ж перший ударив стародуба. Я відчув, що зараз провалюся до центру землі. Макогон здивовано перепитав чекіст. Це що? Макогон почав бійку і вдарив стародуба? Він усім корпусом розвернувся до Тамари, і мені здалося, окуляри підстрибнули у нього на носі. Лишалася маленька надія. Біологиня сказала усе, як було, тільки це означало виказувати Рудика. Цього вона, як і усі розуміли, при даних розкладах не зробить. Так, біологиня подивилася на Вову. Макогон ударив Стародуба. «Знаєте, я такого ще не бачив», – розвів руками чекіст. «Сядь, Стародуб». «Чого маячиш?» «З тобою без нас розберуться. А з Макогоном я вже якось сам». Поруч зі мною став заєць. Від нього ніхто нічого подібного не чекав. Але він промимрив, ховаючись від прямого погляду чекіста. Макогон нічого не робив. О, заступник! Сюрпризів для нашого класного сьогодні було більше, ніж досить. Такий самий дружок. Ви вдвох хотіли стародуба побити. Не могли дочекатися кінця уроку? Ніхто його не бив. Я помітив, що чекіст попустився – його, як і решту класу, як Рудика, Стародоба і вчительку біології Тамару Михайлівну більше ніж влаштовувало, що весь конфлікт можна замкнути на вічних цапах-відбувайлах на двох із зоопарку. Це звичайно і безпечно. Тільки сьогодні щось із нами сталося, бо раптом свиня перестала ховатися за підручником і буркнув зі свого місця. Чого відразу вони крайні? Знайшли дурників, правда? Не розберуться, а починають. Ти вже вибач мені, тихий, я тобі правду скажу. Дурників тут особливо шукати не треба, сказав Чекіст, роблячи крок уперед. Аби ви знали, Тамара Михайлівна, як цей дивний зоопарк мені вже набрид. Ви в нас людина нова, а весь клас Через оцю святу трійцю не перший рік страждає. Можна було на цьому тему закрити, тільки якась сила, мабуть, та сама, що поклала мою руку на потилицю стародуба, смикнула за язика зайця. Самі ви, парк вирвалося в нього, і вирок був підписаний – Ну, не вистачає в мене на таких тупоголових нервів, вигукнув чекіст. Зовсім уже знахабніли. Ну, просто нема куди. Скажіть, будь ласка, хай мене пробачить міністр освіти. З тими словами чекіст наблизився до мене у притул. Однією руковою взяв за карк, другою за штани ззаду, підняв над підлогою і викинув у коридор перед Сим, розчахнувши носаком двері. Наступним на черзі був заєць. Він важчий за мене, тому чи чекіст... Не підняв, а поволочив його до дверей. Свиня вирішив не чекати своєї черги. Вискочив із класу сам, прихопивши свою сумку. Навздогін вилетіли і наші портфелі. Вони неї зайцем оговталися першими, підхопили мене під руки, поставили на підлогу. І ми, не змовляючись, побігли геть, прихопивши речі. Десь позаду чулися розкати громового голосу чекіста, ветерана десантно-штурмового батальйону І розпряжений регіт однокласників Я знав, ніхто вас не пожаліє Всім сподобалося шоу, так нам і треба Але я не знав, що робити далі Бо як не крути, я спробував ударити стародуба а заяць у свою чергу не послухався Рудика. Коли ми вибігали зі школи, нас проводжав дзвінок на перерву.